You know 1951 A danza. Marc Chagall. A esencia, para min, desta creación de Marc Chagall, como na maioría das súas obras, verdadeiramente é a felicidade que dela emana. Cun amarelo que enche o fondo do cadro, os personaxes principais ocupan esta parte da composición en contra do que cabería ardar. Unha danza sitúase neste último plano da obra na parte inferior, O primeiro plano está ocupado cunha muller verde que le entrega as flores a un músico híbrido entre human e animal, vermello, As cores, verdes, amarelas, vermelhas, as formas sinuosas, as composicións múltiples que existen nesta obra, o onirismo. Inútil, síntome intentando explicar tanta beleza e felicidade se presentear a obra Less I